Тривай, нудьго, я ще не весь твій Я не зрозумів Ти в порядку? Вона відбивалась від нього так несамовито, що в якусь мить він налякався і відступив Але вона одразу ж, не розплющуючи очі, розтягла до нього руки Вибач мені Це сказала його жінка Вона сказала йому, вибач Влад раптом виявив, що запалена цигарка, яку він щойно тримав у руках, переламана на четверо, і, негаючи часу, вибив із пачки наступну. Усі вогні, які він коли-небудь запалив у своєму житті, не були варті ламаного гроша. «Ти нічого поганого мені не зробила», – видушив він із себе і раптом зрозумів. Вона справді нічого поганого йому не зробила Я втратила над собою контроль А втрата контролю буває Але ще не зараз Нуть го ще ні А ти ніби не здивований Я чекав чогось подібного Вона мала б запитати чому Але не спитала а він курив і згадував ранок понеділка, перший тверезий ранок після весілля, коли він прокинувся на нерозкладеному дивані з мізерними слідами алкоголю у крові і мерзенним відчуттям глобальної катастрофи душевного масштабу. А потім прийшло героїчне рішення піти проконсультуватись у фахівця з душевних катастроф. А простіше – поплакатися на плечі одногрупниці – яка йому давно не лише одногрупниця. Її пафосні слова згадував. Барикади – це одна з форм прояву базової недовіри до світу. І її губи біля своїх губ. Будь обережний з такими жінками, вони навіть удава можуть затягти в мишоловку. І нудьгу, яка махнувши лапою, дозволила йому побути у жінки Психотерапевта трохи довше, ніж він планував. А чому би ні? Але навіть там, в обіймах копії, якою він хотів підмінити оригінал, сподіваючись при цьому, що сам цієї підміни не помітить. Йому не давала спокою недоречна, нікому нібито не потрібна цікавість, яка шкрябала його зсередини кіхтиком і вказувала на забарикадовані двері. «Що там? Як ти вважаєш?» Ця цікавість ходила за ним день і вночі, на роботі і на гулянках. Нудьга проганяла її геть, але вона не здавалася. Така звична дитинству цікавість, перед усім невідомим, яка маліє в міру того, як невідомого у світі стає все менше. Уперше побачивши свою майбутню дружину, він зазначив про себе – що вона ні на краплю не схожа на Зоряну Побачивши її вдруге, вирішив, що вона не становитиме для нього загрози Побачивши її утретє, він запропонував їй одружитися Чом би ні? Знали б ми, де впадемо, соломку б постелили, так, куме? Стабільно натикаючись у своєму домі на незнайому дівчину він щоразу очікував нападу і дивувався, коли його очікування не справджувалися. Спробувавши висловити те, що його тривожило, він не почув у відповідь порад чи рекомендацій і одержав можливість робити те, що вважав за потрібне. Звільнений від страху втратити її, що в народі чомусь вважається однією з ознак кохання, він міг спокійно займатися своїми повсякденними справами. Вона не заважала йому жити, і це дивувало його найбільше. Через тиждень після весілля вона була для нього загадкою, ще більшою, ніж до весілля. І ця загадка врешті-решт дісталася його свідомостей і поставила там великий знак питання, відсунувши в бік усі інші нерозгадані Загадки Всесвіту. Але чому ж вона мовчить? Дай мені сигарету. Отакої. Що? Сигарету дай, будь ласка. Ні, покрутив він головою. Тільки не це. Ти не куриш? Ніколи не пізно почати. Ти не куритимеш. Але ж правил нема. А я диктатор, хочу, скасовую правила, хочу, встановлюю. Краще, краще, розкажи мені. Це вирвалося само собою. Він злякано замовк, але був певен, що вона добре зрозуміла його. У її присутності був не здатен втримати язика за зубами. Питається, чому, якщо вона ніколи ні про що. Не запитувала. Тобі буде нецікаво, глухо обізвалася вона через добре шмат часу. А раптом. Забирайся звідси, Бармак. Іди куди там треба тобі йти. До свого психотерапевта, наприклад. А Влад завмер. І як це вона здогадалася? Нюх у них на всі справи, чи що? Тільки б ми куми не вчилися, все одно дурнями помремо. Факт». «Жінки люблять ревнувати», – почав він здалеку. «Мабуть, це в їхній натурі робити з мухи слона». «Напевно, а все тому, що самі теж не проти стрибнути гречку». «Майже в кожному анекдоті, коли чоловік повертається додому», Кого він застає, отож бо. А народ, як скаже, так зав'яже. Щось він занадто розійшовся. Хай буде так.